Родіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Епізод восьмий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 «Заумер! Крок назад зробив, озирнувся, і з псом дворовим безпорадним оком зустрівся. Пес знову загавкав. «А ви до нього навіщо?» – спитала жінка. «Та я думав, вулики поставити десь тут, щоб бджоли у тиші політали, ну і пожити у наметі поряд з бджолами». — У нас пасіка за виноградником під горою. Голос хазяйки добрішим став. Добрішим і тихшим. — Це ж Ахтемої бджоли, — уточнив Сергійович. — Так, Айше і Бекир ними займаються. Вона кивнула собі за спину, дощойно її донька мотнулася. — Але більше Бекир, син, ви вибачте. Сергійович відчуває себе незручно. Я ж не знав, що за Ахтемом таке. Він зітхнув, рукою махнув розгублено, розвернувся, щоб піти. Зачекайте, зупинила його хазяйка. А як вас звати? Сергій, мене, а й селу. Ви залишайтеся. Може, ваші вулики до наших поставити? Я про вас не знала. Ахтем жодного разу не казав. Може... Пообідаєте з нами? Ні. Я вже обідав. Мені б швидше бджілок випустити. У голосі Сергійовича прозвучало щире занепокоєння. Так, так, вона закивала. Зачекайте хвилинку, я тільки дочці пару слів скажу і покажу вам дорогу. З вами пройдуся, це поряд. А що це у вас з машиною? здивувалося із селу. Сплеснувши в долоні, щойно вона вийшла вдвох з двору на вулицю. «Та, п'яний один, – неохоче пояснив Сергійович. Він контужений на війні, а тут ще поминки, його товариша убили. От і злість зігнав. У машину Айсилу сідала обережно з пересторогою. Одразу ременем пристебнулася. Тепер прямо до мечеті, а потім ліворуч сказала». Повернув він, і ніби виросла перед ним дивна гора, майже до верхівки вкрита густим зеленим лісом, а верхівка у неї – із жовтого каменю. Гора, здавалося, так і залишилася далеко попереду, але дорога ледь помітно, але постійно піднімалася вгору. Праворуч струнки мив поперек до дороги рядками, росли виноградники – Вище, де виноградники закінчувалися, починався ліс. Там праворуч іще трохи показала рукою селу. Коли машина піднялася, вище виноградників дорога звернула праворуч і обірвалася, перетворилася на стежку. І тут замість того, що знизу здавалося густим лісом, побачив Сергійович перед собою пологий просторий схил де під мигдалевими та інжирними деревами стояли вулики – жовті, сині, зелені. Нарахував він їх не менше двох десятків. Ну ось, а й селу кивнула, приїхали. Коли вийшли з машини, Сергійович одразу узявся місце для своїх вуликів придивлятися. Вулики Ахтема ледь у глибині стояли трьома нерівними рядами, значить, можна його вулики туди ж тільки ближче до дороги до повороту поставити. «Вибачте, а ви мені вулики зняти допоможете?» – попросив він Айсилу. «Так, звичайно». Проїхав він трохи вперед ближче до пасіки Ахтема, Айселу машину пішки здогнала, зняли вони вулики і розставили їх так, як Сергійович захотів. Ой, дякую, Сергійович подивився найсилу ніжно, віддано, як щойно нагодована після трьох днів голоду собака. І тут же спитав, а що, міліція Ахтема не шукала? Вона гірко посміхнулася, в очах блиснули сльози. Казаки його викрали, може, у Росію вивезли. Того дня у нас трьох чоловіків викрали. Вони разом на машині у Бахчисарай поїхали до мечеті. Машину знайшли. Хлопчина один бачив, як їх до мікроавтобуса заштовхнули. «Так же ж не можна!» – видихнув Сергійович і зрозумів, як безпомічно його слова прозвучали. Безпомічно і безглуздо. І сам він себе безпомічним відчув ніби нічого від нього не залежало і у його власному житті. Ніби сидів він поряд з убитим парубком, у якого золота сережка у вусі на засніженому полі, а згори снаряди і міни сипалися, і вибухали, та подалі від нього то ближче, а іноді й так близько, що у вухах грюкіт лишився розплавленим залізом. Ви, якщо щось потрібно, Приходьте. Адресу знаєте? сказала на прощання із селу, дивлячись на нього, як на дитину. Може також відчувала чи почувала його безпомічність. І пішла вона до повороту дороги, що прямувала донизу. Аудіокнижка Уже втретє опинився Сергійович у домі Ахтема, вірніше у Айселу його дружини. Утретє цілком несподівано приїхав за ним на Блакитній ниві сина Ахтема і Айселу і повідомив, що мама чекає його на вечерю. І нічого не залишалося Сергійовичу, як сісти в машину і їхати. Сергій ага, заговорила Айселу після вечері майже пошепки. «Хотіла вас попросити. Ви ж росіянин із Донбасу. Може, ви їдете до Сімферополі, заїдете у ФСБ? Про Ахтема спитайте. Вони вам скажуть. Мене на поріг не пустять, а з вами поговорять, ви ж для них свій». Сергій віджуючи пиріг з м'ясом заумер і жувати перестав. Три пари очей на нього дивилися прискіпливо, засереджено, вичікуючи. І один погляд Айше зблиснув сльозами, що навернулися. А його самого страх пройняв. Страх дивний і такий, що не піддавався поясненню, тобто фізичний, той, що м'язи обличчя сковує. А думок жодних цей страх не викликав. І сидів він так хвилину чи дві, як неживий, а потім знизав плечами і зрозумів, що страх минув. Так я ж не росіянин, я українець, сказав він тихо і не дуже розбірливо. Але живи там російською, говорите, сказала і селу, і голос її трохи голосніше прозвучав. Ну так, російською відповів він, але я, Сергійович, намагався знайти слова, щоб краще пояснити свій страх і небажання їхати кудись до людей, які владу представляють. Та ще не просту владу, а російську владу. Куди йому до них? Навіщо? З українським паспортом і на розбитій машині? Я... Я й дороги не знаю про бурботів він на останок. Бекір би вас відвіз, казала із селу, але якщо ви не можете, нічого. Ця вечеря закінчилася раніше, і Сергійович, відмовившись від чаю з пахлавою, відмовився і від пропозиції Бекіра відвести його на гору до пасіки, сказав, що пішки пройдеться. Аудіокнижка Коли виїхали на Севастопольське шосе, швидкість Бекиру довелося знову зменшити, хоча ця дорога значно рівніша була. Вклинившись у щільну колону транспорту, що рухався на кримську столицю, їм вдалося легко. Але далі, вже до самого міста, хилитався перед ними зад хури а на хвості висів джип із причепом, на якому гордо сидів китайський гідроцикл. «Це ж туди, до моря?» – кивнув за спину назад Сергійович. «Так, Севастополь, а далі на Форос, дорога на Ялту, а якщо направо, то на Качу». Сергійович закивав. Попереду п'ятиповерхівки міста з'явилися. І занервував пасічник, згадавши мету цієї поїздки. «А як мені з ними краще говорити?» – спитав хлопця. «Не знаю», – бикер знизав плечима. «Головне – не жартувати. Вони жартів не розуміють. Я за два квартали зупинюся, щоб не маячити». Хвилин п'ятнадцять їхали мовчки. Вже містом. Попереду замість заду фури виляв штангами тролейбус. На наступному перехресті тролейбус ліворуч повернув, а вони праворуч». Незабаром виїхала блакитна нива на спокійну тінисту і тиху вулицю. Ну ось, прибули. Бекер зупинив машину біля бровки тротуару. Тут поряд. Це ось перший номер. а Він показав на куток будинку праворуч. А в них тринадцятий. Коли зайдете, скажіть, що вам у приймальню. Останні дві сходинки до порога серйозного закладу пасічник подолав легко і навіть сам того не помітив, як всередині опинився. Обличчям до обличчя з військовим і озброєним чоловіком, що контролював вхід-вихід. «Ви куди?» – холодно спитав той. «Мені до приймальні завчено промовив Сергійович. Повідомляти чи скаржитися?» На це питання відвідувач відповісти не зміг, але черговий і не збирався чекати відповіді. Можливо, це був традиційний жарт, який виник саме тут, на посту, через нудотність одноманітного стану. Документи до цієї вимоги Сергійович був готовий. Україна, здивувався черговий, і взявся гортати м'ятий синій паспорт, зупинився на сторінці з пропискою. «Донецька область?» Сергійович кивнув. «Після цього черговий вивжив вкладеш в'їзду до Російської Федерації». «Притулку вам не дадуть», – твердо сказав. Він ніби точно знав, навіщо цей відвідувач до ФСБ заявився. «Дев'яносто днів і додому, зрозуміло?» «Та не треба мені ваш притулок, я стосовно іншого питання». І якого ж у голосі чергового почулися нотки втоми. Людина зникла два роки тому. Викрали. Та, це до міліції. Мене його дружина попросила до вас приїхати. Дружина попросила? Пожвавився військовий. Вочевидь, не часто такий аргумент чув. Ну, і як же його звати? Ахтем Мустафаєв. Татарин? Сергійович кивнув. Черговий якось дивно скривив губи. «А вам він хто?» «Чи вам його дружина кимось доводиться?» – проговорив він і знову опустив погляд на український паспорт відвідувача, погортав, затримався на сторінці із записом про шлюб. «Ну, почекайте тут», – сказав наказовим тоном і пішов, залишивши замість себе іншого чергового. Сергійович стояв неприкаяний, Слухав скрипіння вхідних дверей, що відкривалися і закривалися. Усі, хто входив чи виходив, були у цивільному, у костюмах з краватками. І це, незважаючи на літо, незважаючи на спеку, а черговий кивав їм і ліниво зазирав у посвідчення, що пред'являлися. Ноги від марного стояння загули, пошукав Сергійович поглядом сільця чи лавку, але не знайшов. Придсмокнув невдоволено губами і тут же на собі спіймав запитальний погляд чергового. Зітхнув. Подумав, що не дарма він сюди їхати не хотів. Ой, не дарма. Але тепер вже що? Паспорт забрали, а значить стій і чекай. Перший черговий з'явився хвилин за п'ятнадцять. Коли до всіх неприємних відчуттів у ногах Сергійовича додалося ще і нервове відчуття голоду. «Ходімо!» – покликав він Сергійовича з другого боку поста. «Пропусти! Я його вже вписав!» – останні слова перший черговий сказав другому. Далі, після декількох сходунух угору. Ішов Сергійович слідом за черговим, сіруватим, довгим коридором повз високі дерев'яні двері. У кінці коридору повернули вони ліворуч, і ще пройшли з десяток дверей, перш ніж супроводжуючий Сергійовича військовий не зупинився біля одної і не постукав, після чого одразу відкрив і засунув туди голову. «Іване Федоровичу, ось він!» і впустив черговий,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 Розказуйте? Звідки ви цього Ахтема, знаєте? спитав Іван Федорович. Сергійович не без утомив у голосі розказав про давній з'їзд пасічники у Слов'янську, про кімнату у пансіонаті, про розмови. Іван Федорович слухав, дивився на монітор комп'ютера і кивав.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 книжка